Nos, akkor a, a, mindjárt az elején a Gábornak csalódást kell okoznom, mert e, azt hiszem, hogy keveset fogok a tvbz zikről beszélni. Mal, és, és inkább beszélték szeretnék mutatni a pályámnak egy tíz éves szakaszát, amely mind, a pályámnak minden egyes szakaszára az volt, hogy csodálatos volt, de ez a tíz év is csodálatos volt, a 1975-től 1910. 85-ig terjedt, ez volt az idő, amíg a Naimann Társaságnak a főtitkára voltam. A megválasztásom az majdnem, e, hogy mesébe illő volt, most a mesét azt az kell érteni, csak nem tudom kirakni az idézőjeletet, amikor beszélek. Tehát <kül> tudnék, életemnek a leghosszabb volt voltam Londonban, ahol a tájsérítő gépeknek a, a működését és a evel kapcsolatos menedzseri dolgokat tanulmányoztam, és ülök az a íróasztalon nála a London university n nem, a mondom, a University College-ban, Londonban, megszól a telefon, és Filip Miklós, aki akkor a Metesz főtitkára volt, meddig beszéltek? Fél Ugye hallottátok, hogy egy órát mondott? Jó. Utána az zenészek lépnek föl, hogy muszáj leszek szegóval. E, nem. Agyal. Igen, na mindegy. Na és elég az hozzá, hogy ülök ott, és a Miklós, én is azért hogy gratulálok, te vagy a Naimantárság főtitkára. A Naimantárság akkor vált egyébként legálissá, mert egész addig, a főleg Leimann János miatt, a, a kormány, nem akarta megadni az akkor már majdnem mondjuk 5 éve működő Naiman társaság néven működő társulatunknak nem adta megadni a Tudományos Egyesület jogot. Ugye, mert a naiman al nem tudott mit csinálni a kormány, mert Naiman elvileg héja volt, és ugye egyrészt le is írta, ki is jelentette, hogy nem szereti az oroszokat, és a másik pedig az, hogy gyűlöli a kommunistákat. Na most ez mondjuk 1975-ig nem volt egy olyan túlságosan népszerű bejelentés, és, és ezért aztán, de, de annyira híres volt akkor már majdnem, meg a számítógép, meg nem tudom micsoda, hogy a kormányzat nem, nem merte ellendezi, de ez ide, nem merte megengedni se. És akkor 1975-ben Sebestyi Jánosnak, aki az, akkor az omv az elnök volt a, a, a hathatós befolyására és nyomására végül a kormány engedett, és megegették, hogy nem tudom, a metesz hanyadik tageggyűsületekén a Naiman Társág Tudományos Egyesületi alakulja át, és akkor új vezetőségválasztásokat kellett tartani. Most két kandidátus volt a főtétkárságra, az egyik volt Kádár Iván, aki akkor a, az első ura számító köpszónak volt az igazgatója, a másik pedig Szent Iványi Tibor volt, aki rettentően aktív volt a, a METESZ-ben. Na most ők ketten, hogy ez lenni szokott az egyenlő erőségű kandidátusoknál kivégezték egymást. Tehát, tehát végül is az akkori elnökségnek, ami akkor 40 valahány tagú volt, mindesetben páros számú vezetőség volt, elnökség volt, és ez az elnökség legalább három vagy négy fordulót tartott választás és mindig 50-50 jött ki, és akkor ott valakinek jött egy Ötlete, hogy legyen minden elnökségi tag kandidátusa a főtitkárságra, de csináljunk egy negatív választást. Ezt én két változatban hallottam, az egyik ez, amelyiket most mondok. Csináljuk negatív választást, mindenki arra szavazzon, aki ne legyen. És én nem voltam itt, ugye én Londonban ültem az illasztalomnál, és én voltam az egyetlen, aki egyetlen egy szavazatot nem kapott. De most ez egyébként, utólag úgy elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy azért, mert én voltam a legkevésbé feltülő tagja az elnökségnek, én senkivel nem voltam halagba, senkivel nem voltam igazán puszi szóval, hogy elnézést kérek magamtól a jelzőért, de van, vizes nyolcas voltam, nem szóltam bele a dolgokba és mire a Filip Miklós, aki a választást levezette, kiirdette, hogy én vagyok a főtitkár, és ott mindjárt helyben föl is hívott, hogy gratuláljon a főtitkársághoz. Na most, nekem még akkor volt hódnoba, egy hónap van, tehát én mondtam a Miklósnak, hogy én nem jövök haza, csak egy hónap múlva, és ez a tegyhap úgy alatt úgy körülbelül elgondoltam, mit fog csinálni. Most azt kell elmondanom, hogy ezek, ezek az erőződést terveim közül egyet sem tudtam beváltani igazán, pontosabban egy felet, nevezetesen azt, hogy a, a számítástechnikát bevezetem az egész országban. Tehát, hogy, hogy, hogy az egész országban legyenek számítástechnikai szakemberek, mert akkor voltunk talán olyan 40 50-en 50 itt Budapesten, akik számítástechnikával foglalkoztunk. Hát még kevesebben indultunk, mert az elején csak négyen indultunk, ugye akik a, ezt az első számítógépet csináltuk, amely két és fél tonnás volt, két körülbelül mondjuk a százmilliumot részét tudta ma a legegyszerűbb PC-nek, és, és két kilowatt áramot fogyasztott, úgyhogy ez az óriási termet, nem csak befűtötte ezt az óriási termet, tehát ki kellett kapcsolni a központi fűtést, de az egész épületet fűtötte. Tehát. Az egyik legérzékenyebb része volt a, az egyik legérzékenyebb része volt hőmérsékletre a, a, ez a Mágnes Dob memória, és hát, hogyha ugye éjjel-nappal ment ez a gép, mert akkor már nagy szükség volt, tehát, e, csak érdekeségén mondom el, hogy ha a takarító nő véletlenül rányította az ablakot, akkor másnapra a gép, másnapra a memóriaputy elszállt, és akkor én csináltam egy csomó, csináltattam a műhelyünkkel egy csomó memóriát, talán 5 úgyhogy mindig azonnal ki tudtuk cserélni, és nem ott kövesebb probléma. Szuma-szumára, amikor ez a gép elkészült, akkor én két dolgot csináltam, sok dolgot csináltam, nem vagy a kettő, az említésem méltó, az egyik az, hogy írtam egy könyvet, amelyik könyv a, a, a, a számítógépekről szólt, és hát azért mondom, hogy adtam már -e neked? Ja. Igen. És nem húzott le? mindegy. Nem van a De mind a kettő? Csak az első kötet? Nem, a második is megvan az Tehát itt egy két kötetes hatalmas művet, összes műveim első, második kötetét, és, és végigjártam az egyetemeket, amiket ismertem, tehát a Műszaki Egyetemet, a, a, a TTK-t, és mindenhol ajánlottam a az oktatási rektor helyetesnek, hogy nosza rajta, tanítsuk ezt a számítás technikát. mind a két helyen kirúgtak. A, a, a, a Műszaki Egyetem egyik, a Műszaki Egyetem 15 év múlva, 15 év, tehát 15 év kelt a Műszaki Egyetemnek ahhoz, hogy a számítás technika, mint elfogadott tantárgy bevonuljon, a és mint diploma szerzésére adott lehetőség bevonuljon az oktatásba. Akkor, amikor én javasoltam, ez volt 1960-ban, akkor az akkori rektor, nem mondok nevet, kirúgott. Azt mondta, hogy győző, ide, figyelje, ide figyeljen, mert ugye én akkor végeztem egy-két éve előtte, és hát akkor magázott, magáztuk egymást, és azt mondta, hogy ide figyeljen. Ez az egyetemen csupa tudományos dolgokat tanítunk. Mi az, hogy számítástechnika? Akkor még a szó, mit tudom én, két-három hónapja volt ismert, amit Műnik Tóni talált ki, barátom és munkatársam, és, és ezért hát a, a, az első két kötemdelnek a címe az volt, hogy elektrotechnika 1-2, és azért, mert az minisztérium nem engedte meg, hogy számítástechnika legyen a címe, mert a számítástechnika, mint mind disziplína, mint tudomány, akkor még nem volt akreditálva. Tehát nem ismerte senki. Úgyhogy, úgyhogy ezért az elektrotechnika egy-kettő, mint említettem, volt az összes művei első-második kötetek. Nos, 75-ben tehát megválasztottak a Národtárság főtitkárának, Vámos Tibort választották meg elnöknek. Az volt az érdekes, hogy amikor fölívtak engem Londonba, akkor megkérdezték, hogy ki legyen az elnök. És akkor én úgy gondoltam, hogy után én politikailag sehol nem voltam, a békafeneke alatt se, ezért úgy gondoltam, hogy valaki olyan legyen a, az elnök, aki politikailag erős. Tehát aki aki a társaságot is, meg engem is meg tud védelni az esetleges politikai, e, e, e, hogy mondjam, támadások ellen. És azt mondtam, hogy én azt javasolnám, hogy a Vámos Tibor legyen az elnök. Most fölölölögött a másik oldalon, ugye Budapesten, Filip e, Mikulás és az összebeszéltetek, de mert Vámos Tibor meg téged ajánlott főtitkárnak. De akkor én már megvoltam, választottam. Úgyhogy így egymással találtunk, és ennek következtében, akár mikor valami, hogy mondjam, ilyen, ilyen kellemetlen szituáció volt, politikailag kellemetlen szituáció volt, akkor én mindig csak hívtam a Mámos Tibort, és mondtam, hogy Tibor megint meg kell védeni, és akkor Tibor itt-ottam ott, amott, ugye ő politikailag borzasztó erős volt, megvédett. Na most, és mondom, mikor én londonba kivoltam, és még volt egy hónapom, még hatalivég, hát egyetlen egy döntése, egy után döntés, az, hogy a, amit már hogy az országban be kell vezetni a számítástechnikát. Mindenhol. Ez a mindenhol nekem annyit jelentett, hogy ugye van 21 megye Magyarországon, tehát mindegyik megyébe csináljunk egy kis társaságot. És ehhez bolasztól jó kollégákat kaptam, mert a, igaz, hogy nem én választottam ki a munkatársaimat, mint ahogy az a szociális üről szokott, ugye mindig megvoltak azok, azok a grémiumok, amik a választásokat előkészítették, és így tovább, de az én esetemben ez nagyon jól sikerült. Az egyik, helyettes, egyik helyettes volt Obádovis Gyula, aki talán a Matematika című könyvér, ugye ismeritek, a másik volt Szerel János, őt is ismeritek? Szerel János, ő matematikus volt és velem együtt kezdett, tehát mi 1957-ben kezdtük el a számítástechnikát, ahogy említettem. Négy mérnök és négy matematikus és egy pár közgazdász. Na most, a Ovadus Gyuszi, ő velem együtt uh, baján járt gimnáziumba, egy kicsit idősebb nálam, talán két évvel és nagyon jó megértettük egymást, utána gyűszínnek, hogy ide figyelj, e, volna kedved ahhoz, hogy magadra vállald a vidéki najman társaságok megszervezését? És persze, csak ez volna kedve. oké jó, mert ő a matematikát tudta csinálni az egyetemen, tehát ő matematikában nem aspiránt semmi külön, tevékenységre, de ez nagyon tetszett neki. Úgyhogy tulajdonképpen az első öt évben megszerveztünk nem 21, hanem több uh, Kisztájman Társaságot, úgynevezett megyei szervezeteket, amelyik megyei szervezet. és ráadásul, uh, hogyha jelentkezett egy nagyválos, például olyan, mint Esztergom, vagy Sopron, vagy, vagy már nem is emlékszem mi, Hogy? Győrben voltak? Győrben is volt nájban, tehát se sem? Győrben. Győrben volt nájban? Hát Győr, Mosomegyének meg volt Győrben. Győr volt a megyei szervezetnek a központja. Úgyhogy, nem de Sopron, ugye akkor nem volt megyei uh, központ, és Esztergom sem volt, de tudom, hogy négy vagy öt ilyen, ilyen szervezetet Csináltunk még a megyeieken kívül, úgyhogy, úgyhogy e, most lesz egyébként a szegedi e, szervezetnek, tehát a, a, a Csográd megyei szervezetnek a, a, a, a 40-valahányadik évi e, ünnepés mert ezt úgy évente egy, kettő, három, négy szervezetet hoztuk létre. És akkor elindult, ebbe a, elindult az országban a, a számítástechnika terjedése, ezek a megyei szeretek. ezt csináltak, azt csináltak, ezt csináltak. És az, el, az első vidéki számítógép, az a, ez a számítógép volt, amit itt látható a képen, amit elvittünk Szegedre, és Szegeden Szegeden helyeztük üzembe, és azóta vidék első számítógépe és számítógépközpontja. Közben, hát út egy kis gigszer, nevezetesen az, hogy a, az amerikaiak is és a szovjetek is stratégiai eszköznek nyilvánították a számítógépet. Ami azt jelentette, hogy Mindent letitkosítottak, a mugikat is. Én akkor éppen, ez akkor történt, amikor én éppen Moszkvában voltam, Aspirantúrán, ahol, ahol az én tébám volt a, a, a számítógépek memóriájának az elméletek, konstrukciója, és így tovább, és így tovább. És én onnan vettem észre, hogy, hogy itt valami x történt, vagy mentem be, akkor már talán egy hónapja kín volt a Boszkvába, bejártam egy intézetbe, amelyik intézetben volt nekem egy aspirantúra vezetőm, aki át a szovjet e, memóriáknak volt a, a nagy tekintélyi tudora, és az történt, hogy megyek be az intézetbe, ahol, ahol a, a portással minden reggel Uh, nagy ovációval üdvözöltük egymást, amikor bementem, és uh, megyek be ezen a bizonyos napon, és az a, az a portás, akivel mondom így haverkodtam, azt mondja, hogy kéri az igazolványomat. Hát ott az igazolvány, én gyanús volt, berakta a fiókjába. És mondom, hogy hát ezt én vissza szoktam kapni. Azt mondja, hogy most nem. Be sem lehetek. De mondom, benn van a, a, a, ma is ott van a gyönyörű, szép, hófehér, ilyen balonka bátom. Ma is ott van. Meg benn van a táskám. Meg benn van a nem tudom, Hát legalább azt hat hozzam ki, nem lehet. Ez az intézet már titkos. És kimentem, és leszettek már minden táblát. Nem volt neve az intézetnek. Nem engedték meg, hogy az aspirantúra vezetőet fölhívja, ja, be kellett mennem a Magyar Követségre, mondták, hogy igen, és mondom, miért vagyok én kiutasítva a Nagy Szovjetunióból? az hát nem kiai utasítva, de az, az igazság, hogy, hogy ezt, amit én csinálok, már nem lehet tovább itt a Szovjetunióba csinálni. szuba szuba haza kellett jönnöm, és itt azt mondták, hogy visszamehetek, de akkor be kell át kell mennem hadmérnöknek, és a, a Magyar Honvédség keretében kell a kutatásokat folytatni, amit bizonyos okok miatt nem nagyon szerettem volna. Úgyhogy, úgyhogy ez volt az a pillanat, amikor az amerikaiak is bezártak minden ajtót. Ez, ez volt tulajdonképpen a bevezetője a későbbi embargónak. Hát az amerikaiak is bezártak minden ajtót, és a szovjetek is bezártak minden ajtót és én pedig munkanélkül maradtam, mert hát a, az akadémia, amelyik híven követte mindig a szovjet utasításokat, az akadémia megtiltotta nekem, hogy továbbra is számítógép konstrukcióval foglalkozzam. Na most itt van egy ember, aki úgy hívnak, hogy Kacsvány Árpád, ő csinálta 1960-ban szóval 1963-ban ő csinálta az első tranzisztoros számítógépet az EMG-ben. Na most ők voltak, mint az akadémia, mert nekik is megtiltották a szovjetek, hogy számítógéppel foglalkozzalak, és innentől kezdve azt írták rá a számítógépükre, hogy, hogy e, e, e, e, folyamat vezi, nem, hogy, hogy hogy szerszámgép vezérlőegység. Szerszámgép vezérlő egységet az EMG, aminek ez volt a feladat, csinálhatott, számítógépet nem. Akkor ugyanezt a taktikát követte a Központi Fizikai Kutatóintézet, ugye, mert amelyik akkor csinálta a második transziszoros számítógépet, a második transziszoros számítógép, ez a PDP-8-as gépnek volt a, a a klónja, a másolata. Tudod, az amerikaiak, én nekem is van egyébként egy ilyen leírásom erről a PDP-8-ról, nem is gondolták, hogy lesz a világon olyan társaság, amelyik az ő általuk ilyen szóróanyagként osztogatott uh, uh, számítógép rajzokból, logi csak logikai rajzokból, uh, meg, tud meg tudja építeni ugyanazt a számítógépet. Hmm. KFKI megépítette. Úgyhogy, és de ők sem neveztették számítógépnek, úgyhogy azonnal megszüntették a, a, annak a kfki is kutatóegységnek a nevét, ahol ez készült, mert ezt úgy hívták, hogy KFKI számítógépgyár, és levették a számítógépgyárat, és, és a gépet elnevezték TPA-nak, és tárolt programanalizátornak. A tárolt programanalizátor az teljesen világos, hogy ez egy fizikai mérőegység, amelyiket nyugodtan lehet gyártani. Hogy ez aztán a, a, a, a digital electricnek volt a számítógépe, amit lemásoltak, hát Istennek, és évente olyan százas uh, számban, ezzel mindenki aztán szemet hújt. Hát ezeket a, a, a manővereket kell kivégni, ez egyébként az EMG-nek, amit Kacsányi csinálta a számítógépe, ez meg a KFK-inknak a számítógépe. Én illetemben, most jöttem vissza Ausztráliával, előadásokat tartottam, és a Melbourne Egyetemen teljesen megdöbentem, mert ott ki van állítva egy PDP-8-as, tehát ennek a KFK-i számítógépnek a, az apukája, vagy a, a testvére, inkább testvére. De most elég az hozzá, hogy a KFK-i sok még életükben nem láttak PDP-8-ast. Tehát egyik úgy kell csinálni egy PDP-8-ast, hogy azt sem tudták, hogy mit csinálnak, csak a, a logikai áramköröket, a programozást és a, és a, a tápegységet, meg ilyesvét. Ismertek. de az, hogy ez hogy néz ki a valóságban, mert ez volt az első ilyen mini számítógép voltak éppen Amerikában, amelyik elég nagy számban készült, nem volt alkalmuk, hogy ezt megnézzék, és de akkor már ők megvették az angoloknak az ICT 1905-ös számítógépét, és hát nem tudtak már csinálni, mint a mechanikáját, azt lemásolták ennek az ICT-nek. Tehát ez teljesen úgy nézett ki, mint egy ICT 1905-ös, de belülről pedig egy pdp 8 as volt. Most az érdekes az volt, hogy már emlékszem, hogy, hogy hol valahol az NDK-ban ezt a gépet a KFK-sok kiállították. És az volt a helyzet, hogy megjelent egyszer egy ilyen, bámészkodó, később kiderült amerikai pofa, és kezdte, hogy ez mi. És akkor mondták azt, hogy ez egy számítógép, de a kfk nem csináltak abból, hogy mondjam, kázust, hogy ez, ez egy amerikai gépnek a másolata, És mondták, hogy ez egy PDP-8. PDP-8, az nem így néz ki, hát nem, de, de ez PDP-8. Erre Pali térült, fordult, és megjött egy egy tekercs nyugszalaggal. és akkor bemutatkozott, és mondta azt, hogy ő a Digital Electricnek a mérnöke speciálisan a PDP-8 egyik konstruktőrnek. Ez már, ez már nem volt olyan, hogy hívják, nem volt olyan komilfó, de, de végül is, és megegédik, hogy kipróbálja ezt a gépet, igen. Hát ez az egyik ilyen alkalmazói program. Aztán később a kfk is megkapták, hogy lemásolják titokba, de engedélyel ezt a programot. Úgyhogy berakták prucs, és tökéletesen működött. <gül> és az az igazság, hogy ez volt az oka annak, hogy a Digital Electric a KFK-it elfogadta PDP-klón gyártónak. Tehát, tehát nem üldözték én és utána kiderült, amikor itt 90-ben volt a rendszer, meg mindenféle változás, akkor kiderült, hogy, a, hogy ez egy nagyon jó taktikai húzás volt, mert itt akkor már, ugye 1990-re, tehát 1965-ben volt, 1990-re, egy olyan, mit tudom én, néhány ezres szakembergárda kikupálódott a TPA gépeket, és, és egy kész, tehát a digital egy kész piacot talált itt Magyarországon, azonnal megfogadta azokat a szakembereket, akik a TPA gépeken dolgozott, Nyilvánvalóan nem, a, a KFKI nem bírta a versenyt a akkor világhírű és nagyon erős gazdaságilag is nagyon erős digitálál, és innentől kezdve az egész KFKI társaság átjött a tekhez. hez Józom, Nem létezik. <hí> Szóval tőlekem jövök el. Ezt az elmúlt hét évben hallottam, hogy Na, akkor így nem mondhatok mindezt, csak néhány dolgot. Az egyik az, hogy körülbelül 1970-re Összejött nekem az a gondolat. Ez győző 75-85-ig tartó előadás, hogy csak fölé húzza a figyelmet, hogy már 70-ben jók Ja, pardon. 80-ra. Jó, köszönöm szépen. 80-ra eljutottam oda, hogy akkor már nagyjából láttam, hogy mire van itt az országban szükség. Most utána én nem voltam gazdasági vezető. Ezért csak ilyen előadásokon itt kormánynak írt, ilyen-olyan-amolyan -olyan javaslatokon tudtam megfogalmazni azt, tehát 1980-ban, amikor újra választottak főtitkárnak, igazság szerint előtte én nem igazán tündököltem a, a, ezekben a társadalmi dolgokban, de de azért úgy látszott, hogy itt már kezd kialakulni valami. A fő problémám az volt, hogy politikailag teljesen nulla voltam, tehát, tehát nem voltak meg a kapcsolataim, a politikai kapcsolataim az akkori kormányal és főleg a pártal. és ezért nem is, igen, nem is igen mertem kezdeményezni, de amikor másodszor megválasztottak, akkor úgy éreztem, hogy én kaptam akkor a bizalmat, hogy naszaállítam. És akkor, akkor kigondoltam azt, hogy hogyan lehetne a magyar társadalmat az informatikával vezetni? Ez volt az első ilyen a társadalom informatizálása szép program, az elnevezés tőlem származik, és minta nem volt. Amerikában ilyet még nem csináltak, Európában legjobb tudomásom szerint sehol. És akkor <köhö> volt egy Franciaország, egy Párizsi kiállítás, ahol én tartottam egy előadást, erről a, a kisé, hát uh, itthon azt mondták, hogy zavaros, én azt mondtam, hogy tökéletes, uh, technikai álmaimról, és elmondtam, hogy ezt akarom csinálni, Magyarországon és itt a, és biztos hallottátok ezt a lehet hogy Servan Schreiber. Servan Schreiber, ő a, nem tudom, hagyadik francia kormánynak volt a miniszterelnöke, és amikor Fabius, ezt a nevet talán hallottátok, nem? Fabius, oh, volt, egy, az egy nagyon fiatal és nagyon kellemes miniszterelnök a franciáknak. Amikor ő lett a miniszterelnök, akkor akkor Fábiusz is kitalálta, utóbb kiderül nagyjából ugyanazt, amit én, de egymástól függetlenül, és ezt a bizonyos Szerván Schreiber, korábbi miniszterelnököt bízta meg azzal, hogy ezt a, ezt a társadalmi, informatikai társadalmi programot levezényelje. Na most ezen a bizonyos Cebiten, uh, én tartottam egy előadást, Hol ült, én nem tudtam persze, nem, igen, szoktam haverkodni a miniszterelnökökkel, nem tudtam, hogy a Szerwán Schreiber is ott ül. És amikor, amikor elmondom a előadásomat, utána kijött, és azt mondta, hogy ide fegyelje, messziú Kovács, kiárult el magának, a francia plán küldtek a terveit. Mondom, akkor van, több kérdésem, az első a leglényegesebb, mi az, hogy pánkkal küld? És <gül> <gül> akkor elmondta azt, hogy a, ő a Fábius miniszterelnöknek a felkérésére elkészítette ezt a bizonyos a társadalom informatizálását célzó tervét, aminek a, a elnevezése volt, hogy pánkkal küld és azt mondja, hogy csak azért kérdezi, nem baj, hogy én ezt elloptam, éljek a lelgészséggel, mert amit én itt elmondtam, az ugyanaz, ami a plánkár van. Akkor mondom, maguk volna, hogy lopták el tőlem ezt a... Mert ez vicceverze is igaz. Na, lényeg az, hogy innentől kezdve nagyon jobban lettünk, ő mutatott be a Fabius Miniszterelnöknek is, akivel szintén amíg e, e, uralkodott, addig nagyon jóval voltam, és akkor, akkor megismertem ezt a plánkkal küldt, és mire hazaértem Budapestre erről a bizonyos előadásról, addig, én voltam a Magyar-Francia e, e, kor, e, Kormányközi bizottság, Informatív Bizottságnak a magyar elnöke. A Szerván Schreiber volt a a francia, de ő átadta aztán egy, egy munkinak, akivel szintén nagyon jó el, és létrehoztuk Európában először ezt a bizonyos informatizált társadalom dolgot. Na most a végén ezt a franciák X2000-nek nevezték, azért nevezték X2000-nek, hogy ez majd a 2000-es évnek lesz ugye, a én nagy, nem tudom mi a fenéje, de én mondtam, hogy ezt a kutya nem tudja, hogy mi az. A, az X-et tudja mindenki a is de így együtt senki nem tud semmit. Tehát a végén elfogadták az éjjel vasatokat, és ennek a bizottságnak a neve a társadalom informatizálása lett. Na most a, ennek keretében aztán tulajdonképpen mindent együtt csináltuk a franciákkal. Egyébként ennek a, vegye, a kormányközi vezetéssel még ma is én vagyok a magyar elnöke, mert mert valamikor a, a, a honkormány alatt alatt jött egy levél Franciaországból, hogy számoljak be, hogy mivel foglalkozik ez a bizottság. Én megírtam, hogy az világon semmivel. Ennek ellenére elnök úrnak szólítottak franciák, és nem mondattak le. És akkor bementem a és akkor bementem a illetve pontosan a kameretförnökéhez, aki azonnal megtett informatikai tanácsadónak, ennyi hasznom volt, de ő sem mondatott le. Tehát ennek következtem, én ma is, úgyhogy ha nagyon akartok el, akkor elnök úrnak szólítsatok, mert én ennek a vegyes Bizottságnak ma is az elnöke vagyok. Francia elnök az Időközben változott, vagy négyszer még működtünk, de, de, de én, én teljesen stabil Na most ez a, ez a, ez a vegyes bizottság kidolgozott akkor egy programot. Ennek most néhány, csak azért, hogy kedvezel, és egy fél emberről be tudjam fejezni. De, négy és fél percben már a következő Te vagy a következő felé? Négy, nyugodt. Nem no. Mondtam, javasoltam ennek a bizottságnak néhány dolgot, ezekből a néhány, ebből a néhány dolgból néhány fölíratlanít. Ez az egyik. Ez, ez Magyarországon eh, eh, 1982-ig számítástechnikai kiállítás nem volt mi 1961-ben a Muszka Danival kiállítottuk két dolgot a budapesti ipari vásáron, a Muszka a szegedi katica és a Kalmállaci logikai gépet, én pedig csináltam egy kiszámítógépet, tulajdonképpen az M3-nak egy ilyen primitív változatát, de elég nagy sikert okozott ez a 1961-es Ez volt az egyetlen olyan Kiállítás 1961-től, ami számítástechnikai kiállítás, ami Magyarországon volt. És akkor 1981-ben a sebesi János, akit már emlegettem, beivatott, és azt mondta, hogy te győzzük, kéne valamilyen számítástechnikai kiállítást csinálni? És akkor csináltam egy kiállítást, és ez a kiállítás, ez tulajdonképpen 5 évig funkcionál, mert 5 évig a kutyának nem volt érdeke, hogy ezt a kiállítást megcsinálja, és akkor, akkor aztán néhány ilyen üzletemben rákapott, és akkor én hagytam az egészet. Egyébként egész életemben olyan voltam, hogy szeretem elkezdeni dolgokat. szerettem azt, hogyha egy dolog, és ezt javasolom nektek, ifjaknak főleg, hogy ez érdekesé teszi az embernek az életét, tehát amikor már ment, akkor mindig kiválasztottam valakit, és átadtam annak a valakinek, és akkor én belekezdtem valami újba, és, és ettől hát egy kicsit... Na, ezt a, ezt, ezt a kiállítást elöztük ki, eszem-eszem kiállítást, mert a számítást, mindenki a mindenki mindenkiért, elnevezést viselte, és hát ez volt az első, számítástechnikai kiállítás Magyarországon, amit a, hogy hívják, csináltunk meg a, a amit a Német szervezett, ja, és akkor volt, a, akkor kezdődött a tavaszi fesztivál. És Kisimre, aki most a, a ennek a nagy hangverseny terénnek, te most a a főigazgatója, az a Kisimre, e, e, Keresett meg engem, hogy hallották, hogy akarunk egy ilyen kiállítást csinálni, mi lenne, hogyha ezt a, a, a, a tavaszi e, fesztivál keretében csinálták meg, és akkor az Imrével összedugtuk a fejünket, és hát ez, ez már akkor én úgy gondoltam, hogy ne legyen csak kiállítás, hanem legyen egyfajta ilyen informatikai esemény. 1983-ban, tehát egy évvel később, eh, eh, illetve már talán egy évvel korábban, csak nem sikerült megcsinálni, eh, tehát 83-ban eh, arra gondoltam, hogy a Nagyma Társaságban kikéne adni egy folyóiratot. Nem volt számítástechnikai folyóirat Magyarországon. És, eh, és akkor akkor Könyves Pállal összeszövetkeztünk, hogy időközben nekem lett egy szívinfarktusom, meg, meg egyéb szó, szóval de minden esetre mi a, a Könyves Pállal összeszövetkeztünk, hogy ő már csinált újságot, én, én 14 éves koromban csináltam életem első és utolsó újságját, tehát, tehát neki volt gyakorlat, nekem csak elképzelésem volt, és akkor Kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyen diákmagazint. És e, e, hát így, abban az időben, hogy a szociális kellős közepén, vagy mondjuk már a vége felé, de azért még nem a végén, mindenféle engedélyeket kellett szerezni. Na most akkor volt, akkor a lakatos elftárs volt a pártnak a. Igen, Agitprop vezetője, vezetője és elég az hozzá, hogy neki pedig volt, ha jól emlékszem, egy Dudás nevű uh, ilyen -olyan, olyan olyan helyettese, aki kiadta a, a lap engedélyeket, és, és akkor én írtam neki egy levelet, hogy miért akarunk indítani, akkor már majdnem kész volt a alap, közölte azt, hogy e, e, nem ad engedélyt, hát amit én kicsit zokon vettem, és, de két számot kiadhatunk, mint kézirat, Gyanánt. Erre akkori törvények lehetőséget adtak kisvistától kezdve nagy mindenkinek. Hát jó, hát akkor kiadjuk kéziratgyanánt, tehát ez volt az első szám, ez kéziratgyanánt jelent meg, és hát küdtem a Dudás is egy példányt, hogy lássa, hogy milyen zseniális lapot indítottunk, és ő közölte, amikor megkapta ezt a lapot, hogy ettől függetlenül ő a másodikat még kézi legyen kiadott, harmadiktól kezdve nincs És akkor jött az a dolog, amit a Gábor ismer, hogy Kádár elftás meglátogatta a metesz És a METESZ akkori főtitkára. Fölívott engem, hogy javasoljak egy számítógépet, amiből abban az időben nagyon kevés volt. Ezt adják, ajándéknak a káder elfárslag, és a neki, hogy ide figyelj, hogyha még sokáig fői titkán akarsz de akkor ezt ne csináld, mert a káder azt közismerten ilyen, nem szeretett értékes dolgokat elfogadni, nem is fogadott el, de hogyha valaki ilyenre le akart a az haladéktaló fenékbe rúgta. Úgyhogy ezt a Tóth János a metet főtét, akkori megértette, és mondtam, hogyha akarsz adni valami értékes dolgot a Káder Eftásnak, akkor mit adjál? A mikroszámítógép magazin. És egy kicsit meggyorsítottuk, a, meggyorsítottuk az előállítását, úgyhogy mire Káder Eftás Engem nem hívtak meg egyikét erre a fogadásra, mert hát mondom én nem voltam Káder, de a Vámos Tibor ott volt, és jött Káder elvtárs, akkor minden fő az asztalán, hogy a ülőhelye előtt ott volt a Mikroszámítógép magazin. Káder fellapozta, és azt mondja, né, ilyen is van már Magyarországon. <gül> és akkor... Eltűnt a, a napi rend, és, és ehelyett a mikroszámítógép magazinnal foglalkoztak egy hosszú negyedórán, 20 percen keresztül. Abból, hogy és... őszölt tényleg, négy én is tehetsz el, hogy tartomok ez a máni, hát ez a mély. Három és fél. Hát de még nem beszéltem a tévével. Igen, viszont a tévéjármú kimenítve beszéltem. Az nem helyettesíti. <gül> Elég az hozzá. Káder! Azt mondta a végén, hogy van valami probléma az újság kiadásával? Hát akkor senki nem tölt semmit. Azt ha lenne probléma, akkor is, ki is ez a főszerkesztő, és akkor be volt írva a nevem. Ívjon fel! <gül> Jó. Megjelent a második szám is. Dudás Eftárs rögtön jelentkezett, hogy ez volt az utolsó. Hát mondom, van egy ötletem, beszélj meg a Káder Eftársal. Mi közelnek a Káder hát, mondom, csak az, hogy véletlenül szóltam neki. Hát, eltelt egy óra, Dudás Eftárs újra fölhívott, hogy jó, Megkapják a lepen, egy így hő van, hova? Hozzák ki? Ki is most ilyen olvasóink voltak, mint például ez a gyerek, aki hatodik osztályos. Kedve, a Tóth, könyves Tóth volt, ugye a felelős szerkesztő, önök kiadták a magazin, magazin Tárgy nem megy. De a 44. oldalon a bevetés játékprogram hibás. Én a saját Timex, Timex. Timex. Timex. Timex Sinclair 1000 avagy ZX81 számítógépről próbáltam megoldani, leírja, nekem a gépem kijelezte, hogy az ilyen meg ilyen kell egyenlel lennie még valaminek. Na, akkor indítottam egy másik dolgot, én Szexárdon végeztem a gimnáziumot, és a szekszárdi gimnáziumba elindítottam egy tehetségkutatóversenyt, ez 1983-ban volt, ami még mindig megy, illetve közben már gimnáziumot váltottunk, de szekszárdon. tehát ide 27 éve azóta is megy, és itt az, ennek az az érdekessége, hogy itt nem diákok versenyeznek egymással, hanem az alkotásaik. Na most ezt megpróbáltam Londonba is bevezetni, meg megpróbáltam Amerikába is bevezetni, nem sikerült. Egyszerűen nem voltak ott olyan szakemberek, akik hajlandóak vettek volna elvirálni ilyen diák munkákat, hogy az jó, összehasonlítani, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb. Na. Ez jelent meg a saját újságomban rólam, amikor a TV Basic el. ez a TV elindultál, ez egy érdekes dolog volt. Sopját értünk, Hogy? Sopját akkor rengeteg számítógépet hoztak be, főleg Commodore-t, ZX-et, inkább ezeket hoztak be Ausztriából. Tehát hogyha, ugye, akkor azt kellett, hogy, hogy a, az engedélyezett behozatali érték, az attól függött, hogy hányan mentek ki, és akkor volt az, hogy a trabant be ültek, a nagypapa, a nagymama, mindenki, mert ugye mindenki a, a dollár, hogy mondja, a keretet vitte magával, és hozták be a gépeket. Egyébként akkor, ezt vissza mondom, akkor rengeteg előadást tartottam, és tőlem mindig azt az előadást várták abban az időben, hogy hogy néz ki Magyarországon a számítástechnika, és ez nekem kellett volna egy olyan statisztika, el is mentem a vámhivatalba, hogy hány számítógép lehet Magyarországon. És ők azt hogy nem tudják, hát a nehézkedtek, hát. Mikor jön be az ember, akkor felírjátok, hogy hozzámító hogy gépet nem, feljegzések nincsenek meg. Uh -huh. hát akkor se meg, akkor megsatcolták, és akkor azt mondták, hogy, hogy nem tudom én. Magyarországon akkor már van 15.242. És akkor én, én csináltam egy ilyen egyenletes, kicsi hiperbolikus felfutást, hogy tehát visszaszámoltam, hogy körülbelül mennyi, melyik évben mennyit hozhattak be és az, a, a vámhatóság által mondott számot megszoroztam rögtön kettővel, mert ugye amit ők mondtak, azt látták, amit nem láttak, az minimum annyi volt. Na ebből csináltam egy előadást, de ez az előadás az ráadásról megjelent, a Nagy Szovjet Unió egyik ilyen technika lapjában, nem tudom megszerezni, és uh, innentől, és egyszer csak erre a szovjet lapra hivatkozva az én görvém, amit ugye néminek hasraütve csináltam, megjelent Magyarországon, sőt a statisztikai hivatal közönjében is megjelent. Innen tudta, innen történt én a statisztikai közönséget idéztem, mert ha megjelen, akkor ez biztos igaz. Ez volt az a számítógép, amit mi az sk csináltunk, csináltuk, illetve az ez Ez a, az IBM PC XT-nek és AT-nek, ugye az első flop és, és az első. Uh, harddiskes uh, IBM PC-nek volt a másolat, ezt úgy hitták, hogy proper 8 és proper 16, és utólag tudtam meg, hogy ez volt a világ első uh, IBM PC klónja. Uh -huh. Tehát mi mint a DEC, mint az összes többi, mai óriásított gyártó, de a japánokat az bőven leköröztük, úgyhogy és hát, ezor, én, én elleneztem ezt a gépnek a gyártását, és ültünk bent a, a Sebesi János miniszteri értekezletét, és ott mindenki elmondta, hogy miért kell ezt gyártani, és nézsitáltat, itál, de én előtte már csináltam egy számítást, hogyha, az, hogyha összerakjuk csak, tehát nem gyártjuk, tehát nem csináljuk a, a, a nyugtatásokat, hanem csak összerakjuk és az alkadézeket megvesszük, Tajvanon, ami akkor ugye szigorúan tilos volt, megveszünk Tajvanon, mondjuk van, volna, voltak azért csatornák, e, akkor, akkor belekerül mondjuk 10 forintba egy ilyen gép, hogyha mi gyártjuk, akkor bekerül 300 forintba, tehát óriási nagy különbség volt, és én mondtam, a, a engem is sem felszólított, hogy Kovács Eftárs akkor mondd el a véleményed, és akkor ezt elmondtam és akkor azt mondja, hogy jó, te a gyárnak az igazgatója, yeah. <gül> gyár igazgató. Na most itt volt az a dolog, hogy jött be a rengeteg PC, meg ez, az, az, az, nyugtasd meg őket! Yeah. <gül> jött, jött be a rengeteg PC, de nem volt oktatás. Ugye a számalkban már Számokban akkor volt egyfajta oktatás, de az a helyzet, hogy ez nem volt egy tömegoktatás. Tehát, és bennünket, vagy engem főleg, a, a mikroszámítékünk marazonnál jöttek a levelek olyanok, amiket... Félig megnyugodtak, de csak félig. Jó. Jöttek a levelek, hogy szervezzünk oktatást. Akkor én a tid akkor tit elvállalt, nem száz embernek a, a fél év alatti kioktatását, Bézikre, és akkor jutott eszembe, akkor én már kacérkodtam ebben a távoktatással, meg távtanulással, hogy mi lenne, ha tévébe szerveznénk egy ilyen. Hát persze, én általában szerettem a törvényes utat, tehát én elmentem a Köpeci elvtárshozak, ő volt akkor az oktatási miniszter, hogy Köpeci én egy ilyen távoktatást akarok szervezni, televízióba szó se lehet volna, hát hogy képzelem. És a végén bizonyítványt is van, végén, végén bizonyítványt szeretnék osztani és nem. Azonnal azt mondta, hogy nem lehet. Hát mondom, akkor innentől kezdve én megpróbáltam, de utána nem kérek engedélyt, és akkor írtam mindenféle ilyen és egyebeket, és abban az időben akkor váltották le a régi uh, televízió elnököt, és lett egy új, aki egy tanár volt, tanárember volt. És meg tudtam vele beszélni, hogy csináljunk egy kísérletet. Ha nem sikerül, nem sikerül. Ha nem jelentkeznek, ha nem jelentkeznek. De legalább lesz egy műsor. És, és akkor uh, néhány lelkes rendezővel, szerkesztővel, tv tévébe dolgozó tanárral megállapodtam, hogy csinálunk egy tévébéziket, és a TV tévébéziknek a, a, az anyaga az, az akkori TTK első évfolyamának a BÉZIK tantárgy anyagával fog teljesen megegyezni. Tehát ugyanazt tanítjuk, ugyanazokat a kérdéseket adjuk fel a vizsgákon, tehát magyarul, ez egy, ez egy egyetem első évfolyamának számító dolg lesz egyébként. A TTK-n, amikor kész volt a TV Basic, elfogadták ezt. Tehát a, aki, aki hozta az én bizonyítványomat a TV bézikből, ből annak nem kellett béziket et hallgatni az egyetemen, nem kellett vizsgázni belőle, beírták a jegyet. Már azt nem tudom, hogy mi hányas, de mindesetre beírták a jegyet. Nos, eh, megnyertem a titet is, ugye itt írtam róla egy cikket. Megnyertem a titet is, hogy felválták az oktatást. A végén már annyi oktató volt, több volt, mint a hallgató. De... Itt készült ez volt a számoknak a tévé stúdiója. Itt készítettük az adásokat, úgyhogy. És. És hát a. Ja, még akartam mondani a a kapcsolatban. Lefutott az előadás, én egyébként mi van? Ügy. Csak egy áldibel És elég az hozzá, hogy ott egy érdekes esetem, én szexárd vagyok, mint ahogy említettem volt és jöttem fel szexáról Budapestre, és megszomjaztam közbe és közben van egy halászcsárda, és megálltam és bementem. Sehol egy pincér. És nézek körbe, ülnek a mukik, volt, aki, aki már megkapta a kajáját az evet, aki, aki nem kapta az nem evett az várta a pincéreket, és kezdtem hogy hol vannak a pincérek. az ezek nem tudják, amögött az ajtó mögött tűntek el. Hát odamentem az ajtóhoz, kinyitottam, Benne egy tévékészülék, és a pincérek ott ülnek előtte, és pont én beszéltem a tévére. És az ajtó nyílkavargásra egy ilyen konyhalány, utána kapod egy puszit is tőlem, egy konyhalány hátranéz, és né, em, meg itt van. Ne ígyetek azoknak a paliknak, akik mindenki a tévébézikkel akar, eh, eh, hogy mondjam, tündökölni, és mindenféle hasszámokat mondanak. Szumás szumárum, a TV-nek a, a hivatalos statisztikája szerint a, a, a nézettség ennek a műsornak, amit mi csináltunk, az... az 50 és 100 között volt egy alkalommal. És ez hivata a hivatalos statisztika. Na most, a, amikor a végén szózatot intéztek ugye a magyar néphez, hogy lehet vizsgázni, és a vizsgát az teljesen, egyébként előtte voltam a Taiföldön, Földön, az ottani uh, Open University-t, kellett kázi ellenőriznem, és hát az ő módszerüket másoltam le, vala különbséggel, hogy földön, amikor az open a vizsgái vannak, akkor a király mozgósítja a hadsereget, és a hadsereg viszi ki ugyanabban az órában, és ugyanabban az időpontban adja át a a vizsgáztatóknak a kérdéseket. Tehát én nem tudtam mozgósítani a hadsereget, már megpróbáltam, de jóba voltam az akkori hadügyminiszterrel és nagyon sokat segített. szóval, szumvárum hát mi kiuttattuk a, a kérdéseket, és összesen, ha jól emlékszem, talán 20 főiskolán, középiskolán tartottuk meg id ugyanabban az időpontban a vizsgát, és amit említettem, egyszerű volt, mert a TTK-nak a basic kérdéseit adtuk fel, amiket ők kiosztogatnak a, a vizsgákon. Na most a összesen 6000 tehát ebből a bizonyos százezerből összesen 6000 jelentkeztek vizsgára. A összesen 4700 valahány ilyen, itt egy szép könyvecske, benne van, ö, ö, vizsgáztak le, tehát és e, az volt a helyzet, hogy hogy ezek közül e, több mint három ezzel kaptak bizonyítványt. Na most a, a este mint végszót elmondtam a tévében mondom ezt a szózatomat a magyar néphez, hogy holnap lesz a vizsga és, a, és megmutattam azt a bizonyítványt, amit kapnak azok, akik sikeresen vizsgáztak a A fiatal vizsgázó akkor 9 éves volt, 1985-ben volt, a legörebb vizsgázó 90. Tehát, most az érdekes az volt, hogy elmondtam a szózatomat a tévében élő adásban, csörög a telefon, akkor már volt telefonom, ami egy óriási dolog és a, a Köpeci miniszternek a helyettese hívott föl, és mondta az, hogy mit mondtál te a tévével, azt, amit gondoltam. Na de ez nem lehet, mert a Köbeci eltárs megtiltotta, hogy bizonyítványt adjatok ki. Hát, akkor már elérjénél lágy szocializmus volt, mondta, hogy igen, abszolút nem érdekel a köbézi eltárs. Mit mondott? Ha eljön vizsgázni, ő is kap De engem egyáltalán nem érdekel a proficielestárs véleménye, de ő megtiltja. Megtiltja. És erre aztán az lett a vége, hogy minden bizonyítványt én írtam alá, mert nem akartam, hogy bármelyik is valami kellemetlenséget támadjon a okra. és ezek, ezek mind pedagógusok voltak, tehát ki voltak tulajdonképpen szolgáltatva a miniszternek, úgyhogy uh, nem régen találkoztam egy ilyen uh, valamikori vizsgázóval, mert aztán a következő évben nem engedélyezték a tévének, hogy ezt a, a tanfolyamot folytassuk. Találkoztam és meglát, azt mondja, hogy győzőként megvan még a vizet, és másnap Na, most már tényleg lefordulok gyorsan. Most még nem. Mindjárt, de lényeg, de lényeg. No. az előbb mutattam ezt a uh, számítógépet, amit a uh, következő képen látható uh, két fiatal ember csinál, a Lukács rivérek. A, aki áll, az volt a konstruktőr, és aki ül, az volt a. Szoftveres. Elidéltöttük a, a, a labban egy ilyen építsünk számítógépet című robotot, itt lehet látni, hogy ez már az ötödik, és, ennek követ, és létrehoztuk egy e, klubot, amelyik klubban hát, számítógépeket építettek. Itt vannak azok a magyar számítógépek, amiket amit hát elkészültek, és eléggé elemükető módon, főleg itt van az egyik, ez volt a legelső számítógépünk, a Geszkaidor, én és itt volt a Gotterdamnak az egyik példája. Az egyik ilyen kiállításon nekirdettem egy nemzetközi viccpályázatot, úgyhogy ez volt a egyik ilyen díjnyertes alkotás. Ez volt a, a Primo. Itt van a vitrínben egyébként, egy korai van. Igen. Aztán elkezd, elkezdtem, amiből óriási országos botván lett, diákokkal a tanároknak a számítástechnikai képzésünk. A diákok sokkal előtt voltak, vagy szereztek gyakorlatot a számítástechnikába. Jó Jópofa dolog volt, Szexárdon a, a, a megyei pedagógusok tartottuk egy ilyen továbbképzőst, ilyen 8-9-10 éves diákok voltak a tanárok és a pedagógusok a hallgatók, és az egyik ilyen 8 éves diáknak ezt akarja ez a bizonyos rajz bemutatni, az egyik ilyen, ott volt, hogy ugye mindenhol van a hallgatóságban okoskodó, aki mindig mindent jobban tud, ott volt egy ilyen okoskodó pedagógus, és mondja a diáknak, hogy hát ő meg szeretné tudni, hogy mennyi alatt tanulja meg egy tanár a basic nyelvet, mikor mennyi alatt tud programozni. Gyerek gondolkozik, és azt hogy hogyha a tanár tehetséges, és egy kicsit van érzéke a számítástechnika, akkor mondjuk két-három hónap alatt. Mire a másik neked, és te mennyit meg én két hét alatt. Na, ez volt a másik díjnyertes alkotás, ez egy szovjet marikaturista volt. Hát ez nem volt díjnyertes, de... Na és talán ebben fejezném be, hogy az biztos, nem tudom, hogy mennyi, hányan tudjátok, de az első flopit, az Magyarországon Jánosi Marcell, nem is tudom, hogy van Jelentkezzen, aki látta a b -teremben. no, győző, egész sokkal. Igen, sok. szóval Jánosi Marcel csinálta. Most Marcel nem egy igazán simulékony, és főleg nem nagyon szereti a, a Hogyha dirigálnak neki, nem nagyon szeretted, csak dirigálnak neki, és szegény, nagyon és rossz állapotban van most. Éppen napokról beszéltem vele. És ő akkor, ő akkor a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban <coughs> kazettás magnókat csinált, és a kazettás magnókat cserébe számítógépeket kaptak Dániából, az ABC-t. Ez is van itt valahol. Van. Na, és elég az hozzá, hogy. És neki valahogy nem tetszett ez a. Ezt az ABC-t az ő magnóikkal forgalmazták Európa szerte. Na most ez egyrészt lassú volt, másrészt bizonytalan volt, szóval mindig valahol, valahol vérzett ez az egész konstrukció, és akkor Marcell nekiállt, mm. és megtervezte ezt a. Flopit, ugye ez a flopi, ez egyébként nem 3 4 volt, hanem 3 szoros volt, és ez volt a, a meghajtó Ez volt a meghajtó egység. Na most az az érdekes, hogy a floppit azt nem Marcel találta föl, hogy csak egy használható példát csinált, és abban az időben még a 8-szoros flopi volt a divat, és az övé pedig háromszoros volt, tehát kisebb, de ugyanakkor a kapacitású volt, 250 kilobyte kapacitású volt, mint a 8-szoros floppy, és elég az hozzá, hogy a 8 sopinak óriási volt a meghajta egysége, akkor, akkor, akkor jöttek elő az első mikroszámítógépek, a floppy, nagyobb volt benne az amerikaiaknál, tehát mi, mellé raktuk, mi is használtuk ilyet, mellé raktuk a számítógép mellé, mert belerakni nem lehetett, mert hát ugye egy nagyobb valamiben, egy kisebbet be lehet rakni, de egy kisebbet, egy nagyobbat, az eléggé bonyolult. Úgyhogy abban az időben, ha az amerikai hiper csúcs floppy, az pont 10 liter uh, nagyságú volt, a marcelé, Ugyanakkor a teljesítménye gyorsabb fordulatszámmal, viszont egy literes volt. És akkor ide járt Magyarországra a mikroszámítógépek gyártó világnak a színe java, a krémje. Tehát itt volt például két hétig volt a magánéletülőgép, két hétig parkolta magánrepülőgépe a Ferihegyen a Komodor, elnök vezérigazgatójának, de még mondhatnám a japánoknak, a így tovább, és a gyár igazgatója nem engedte a marcel hogy találkozzon velük. És abban az időben hát ugye igazgató nélkül a rendőrség se engedte meg, tehát ennek következtében, hát Marcel nem tudott velük beszélni, akkor a, a, a akkor utána még az igazgatónak, aki él még volt egy nem fogad, akarta vele beszélni. Az a helyzet, hogy az igazgató nem csak nem engedte meg a Marcelnek, hogy találkozzon velük, hanem letiltotta a szabadon díj fizetését. És abban a pillanatban a szabadalmi díj lejárt, és nem újította meg a gyár. Abban a pillanatban hát a, a, a, a japánok már akkor megjelentek a saját flopiukkal és tulajdonképpen a következő évben 3 milliárd forintért vett Magyarország Japántól floppy-t. Bocsássátok meg a... Gábornak, hogy mindig zavart. Igen, győző, nagyon szépen köszönjük az előadásodat.